Despre femei. Dacă eternul masculin, în termeni ideali, constă în ceea ce aș numi geniul dăruirii, îi explică odată Zaharia Slichter, unui tânăr care făcea declarații misogine, eternul feminin l-aș identifica geniului receptivității. Numai așa îmi explic de pildă un fapt destul de curios la prima vedere sentimentul de plinei înțelegeri, al unei înțelegeri stimulatoare, care îmi dă arip și mă face să planez în spații din ce în ce mai pure. Îl am mai rare ori cu bărbații decât cu femeile, chiar și cele mai simple. Mi s-a întâmplat să vorbesc ore întregi, în limbajul meu complicat și rebarbativ, fără a face nici cea mai mică concesie, fără a coborâ, sfătos, ipocrit, la un nivel mai cotidian sau mai familiar, cu câte o femeie de servici sau cu câte o țărancă aproape analfabetă, venită să vândă zarzavaturi în piață și, dincolo de reacție imediată, dincolo de micile uimiri speriate sau de chicotelile înăbușite, simțeam tot timpul bucuria unei comunicări dintre cele mai fecunde și geniul meu iradia cu o forță rare ori atinsă. Desigur, această înțelegere, această comunicare, molipsire, se realiza pe un plan metaverbal. Cuvintele nu mai însemnau nimic, devenind purtătoarele unei energii inefabile, cu totul străină de semnificația lor. Prezența îngerilor stăruia deasupra-le. Pierzându-și orice individualitate semantică, ele nu mai erau decât niște simple vehicule ale unei realități care se refuză semnului. Prin... Extraordinara lor receptivitate, femeile pot depăși cu ușurință convenționalismul tipic masculin, prejudecata comunicării exclusiv în limitele codificate ale limbajului, participând direct prin intuiție, la mișcările esențiale ale spiritului, la fluxurile și refluxurile lui pe care vorbirea le poate transmite, dar fără să le semnifice. Bărbații care se plâng că nu pot fi înțeleși de femei, misoginii de toate felurile, îi cer femeii să se integreze în sistemul lor de convenții și stereotipii, să le înțeleagă, în chip cât mai precis și mai mecanic, limbajul explicit. Or, la majoritatea, acest limbaj explicit n-are nicio acoperire interioară, e rece și mort.